Ой, Ярко, де ти взялася, які боги прислали тебе на його очі. Терпка бентега полонила його єство. Якимись глибокими потайними закутками душі відчував і це відчуття перейшло в упевненість, що цей дарунок долі найбільше щастя, яке може мати чоловік у житті. Гостила ярка в Києві, купувала бархоти й оловири, багриці й камку, напалки й навушниці, а серце рвалось на частки. За нею і її челядницями ходили мовчакуваті оскольдові гриді. Його ж більше не бачила. А вона жадала бачити. Де він? Що робить? Чи згадує її? Не наважилась запитати і представлених опасителів. Вони ж були люб'язні, усе показували, в усьому допомагали про князя ж свого ані словечка. Ярина мліла, жадала зустрічі, жадала ще раз побачити його впевнену поставу, лагідну усмішку. Його ж не було. Князівна схудла, під очима залягли синюваті видолинки, уста пересихали від гарячого дихання, а щоки то несамовито яскріли, то восковіли від безнадії. Вона все зволікала з від'їздом, вигадувала якісь нові потреби, щоб затриматись у Києві, ходила сновидою по торжищу, видивляла широкоплечу постать Оскольда, яку так добре бачила на березі прип'яті, в освітленні гарячого літнього сонця. Ярина шукала його і вдень, і в Вона тремтіла від горя. Відчувала, що покинути Київ, не побачивши Оскольда, не може, і нічого не могла придумати. Десь відразу зникла уся її відвага і зухвалість. І вона захворіла, злягла. Челядниці розгублено збирали її в дорогу. Веслярі-осторожники похнюпили голови, куди ж таки везти хвору, а раптом помре. Що скаже тоді князь, не зносити голів. Поговорили з конюшем, Воїнь пообіцяв щось певне сказати наступного дня. Та дні минали, а він не наважувався підступити до Оскольда. Коли ж наважився, князь від несподіванки аж затримтів. Ярина ще в Києві, хвора, нехай несуть у терем у його хороми. Хай покличуть найліпших літців, зелениць, шептунів, знахарів, вігдунів. Он скільки їх топчеться біля немічного тура. І забуяли в ньому молоді сили. Ні, він не випустить ярки з Києва. Я тільки видужаю вісьмий з неї шлюб І став чекати тієї години Хоча сил чекати не було Хотів щомиті бути біля неї Бачити її чути Водночас хотів затиснути в своєму кулаці І деревлянську землю Наважився поговорити сам «Ярко, хочу взяти тебе в жони», Сказав їй рішуче «Підеш до мене?» І тут голос його здригнувся Душу перейняла тривога, прикрив повіки, ніби ховав страх, що вона раптом відмовить. Яким смішним буває муж, коли впевненість полишає його? Але спробуй бути впевненим і з такою поглумницею. Та ще коли вона князівна, та ще коли бере в жони після того, як уже було, породичався із болгарським царем Борисом. Нині високо вознісся він перед іншими державами сидить поряд із самим імператором у цареградських палацах – Піддобрюються Ромеї до Бориса, аби прив'язати до себе. На щастя, що то за примхлива штукове нащастя. Ярка не дуже добре знала, якого високого родича має князь Оскольд. Вона бачила в ньому володаря, якого її плем'я деревлянське найпаче князі дружина голосно клянуть по всіх закутках, хоча й побоюється. А він і зовсім не страшний. Він і сам розгублено кусає свої губи в розпачі, чекає на її слово. А їй що? Ось так взяти і погодитись? Як це роблять прості дівчата? Але ж вона князівна, і їй приємно бачити, як страждає цей славний володар і лютісний супротивник її роду. Вітецій ні за що не дасть згоди на цей шлюб. А в неї є нагода примусити цього гордого володаря Полянської землі, який прибив свій меч на воротах царгорода, катувати свою душу. Нехай почекає, хай ще сльозу проллє ось так, як зараз. «Солодка мить перемоги!» І Ярка тихо промовила, Тамуючи в душі бурю радості. «Я не вільна вибирати собі мужа, Князів наєсть, мушу питати отця». «Ні скиня не дозволить, Ярко, Хіба не видаєш, милютісні вороги з ним, З діда-прадіда? Мусиш сама вирішувати», Сказав і обм'яку весь, знітився. Ярина Юнка майже отроковиця. Він для неї либонь старий, вона, правда, не про це мовить, правне, хитрує, ховається за слова про свою неволю, лукавить, дивиться. Ярко, якщо не любий тобі, силувати не хочу, скажи. Дивився кудись в бік, але ноги йому ніби послабли, присів на край ложа. Не бачив, як мінились її золотисто-медові очі, як спалахувало й гасло полум'я черєвіні на щоках. Стрепенувся від того, що вона обвила його шию гарячими руками, припала золотистою голівкою до плеча. «Скалку, я не відаю, чого так буває, не відаю, що роблю. Не суди мене». «Ти згодна?» Він ще ніщо не вірив. І ще чекав поглуму від неї, насміхався якогось вибрику. «Помру без тебе, скалку, утоплюсь, ні за кого не піду заміж, за тебе тільки. Лада наша, певно, так судила». Гаряче шепотіла йому в щоку, ніжно водила трепетними вустами по щуці, по скроні, і тоді він повірив. Але нехай усе буде по пообичаю. Проси мене у віця, шли старостів. Ох, знову ця її гордість, ну хіба прості дівчата не згоджуються на шлюб без старостів, без обручин? Домовились, побрались, а там як захочуть, то й весілля справлять. А коли твій патечко відмовить, що тоді? Осколь тримав у своїх широких твердих долонях золоту голівку своєї лади, заглядав у її мінливі медв'яні, аж зеленаві очі. Ярка довірливо й тихо мліла на його колінах. Дивно сяюча, небесна, золототканна діва, яку він боявся скривдити бодай голосом, словом, чи доторком, чи поглядом. Тоді що? Ярка схопилась. Отець, звичайно ж, не погодиться. Київ-Полянський, прадавній суперник із коростення Деревлянського. «Тоді умикнеш мене, як просту дівчину, по пообичаю!» Оскольда охопила радість. Ні, серце його таки не помилилось. «Утіхо моя!» Торкнувся пальцями її маленьких рожевих вух, у яких сягла переливами перлові заушниці. «У Києві купила?» «Ага!» «А ще добула що?» «Багато чого, вельми людні торги тут!» Дивного узорочча, повно, красен твій град, скалку. Щире захоплення її було промовістіше за слова. Осколь задоволена розправив плечі. Київ, стольний град землі Полянської. Про тебе летить слава по всьому, по Дніпров'ю і по Дунавію. Перед тобою хилять горді свавільні голови вічові гради Новгорода на Ільменії, Смоленська, Полицька, Новгорода-Сіверського, Переяслава. Тебе звеличують своїми прокляттями В найліпших храмах Ромейської імперії До тебе тягнуться слов'яни Болгарії Моравії, Варяйського помор'я На твою славу і багатство Зазіхають орди степовиків Але ти навічно вріз у кручі Дніпровські І стоїш незрушно, Замкнувши ріку життя гострими мечами Вабиш ти до себе кожне слов'янське серце Тут воно б'ється гучніше Тут мова слов'янина дзвенить вільготніше, тут слава племен слов'янських ширше розправляє свої лебедині крила, того й кружляють над тобою густі лебедині зграї, падають білими хмарами на тихі плеса озер і річок, щоб потім злетіти у сонячну вись і огласити її переможним клекотом, і немає сили, щоб спинити їх. Як немає сили, щоб зламати людей зеленої землі полянської, Що утверджують себе плугом, важким колосом, Двосічним руським мечем, повнозвучним словом славянським. Чи є на світі сила, здатна знищити оту сонячну високість? Отой важкий колос, оте дзвінке слово. Осколь знає добре, на світі такої сили нема. Але знає й те, що він, князь Оскольд, має примножити славу свого града й своєї землі. Невідомо йому раніше впевненість у своїй справі влилась в нього. Він це зробить. Його Київ вознесеться над іншими градами, будуть до нього хилитися всі землі і племена великого слов'янського народу. Ярко, я зашлю старостів до твого світі. Дзвінко крупались хвильки в заростях очеретів лепехи. Те чи я спотикалася в чорне, немовби би закам'яніли коріння верб і дубів, які довірливо обмивали у теплій воді лісових річок свої тіла? Славина заплющила очі, думала про будучину. Що принесе Ярина її землі і синові? Щастя чи біду? Оскольди, сину, чи недорого ти заплатиш за цю золотокосу дівчину? Чи вдасться тобі схилити непокірні голови деревлянських князів? Може, вона даремно штовхала сина на цю стезю? Розімкнула важкі повіки, зиркнула на дівчину. Ярина клубочком зігнулася біля неї, притишена і покірна. Вона була впевнена своїй любові, і це почуття впевненості пригасило тривожні сум'яття матері. Незримий, але відчутний дух новизни оповив Київ і Киян. Ніби нічого й не трапилось. Князь Туру все ще тримався на ногах, Оскольць замкнувся у своїх палатах на берестах з молодою жоною, так само різномовно шуміли подільські вузвози й торговище, так само світило сонце, що вже завертало по своєму одвічному колу до зими. У повітрі вже інколи пахло колючим морозцем, що навіть звідки падав на землю і боронив душі п'янким трунком бадьорості, настояним на терпких запахах зів'ялого листя, свіжих яблук, калини і ще невідомо на чому. Бентежилась кров у тілі, ясніше бачили очі, вухо вловлювало найтакіші шерехи осені, яка нечутно йшла нем'ятими стежками по Дніпров'я, зіймала вихори сухого листя, підкидала в небо галасливі зграї чорного вороння. Осінь. Пора дозрівання у природи. Пора, коли і людина могла розігнутися від праці і на себе і на свої діяння, щоб розважливо вивірити їхню вартість. І її ствол увільняється у цій порі від надмірностей весняних чуттів і надмірностей літнього буяння. Тому вона легше піднімається думкою над паволокою осінніх туманів і стає здатною виважити все суще і в собі, і довкола себе. І нехай навіть завчасно впадуть на землю холодні зливи у переміж зі снігом, нехай ранні сутіні утнуть сонячні дні, а пізні світанки затримують на землі морок ночі, Уже ніщо не затьмарить ясність людської мислі. Світло зірок чіткіше прорізується на темряві небесної безодні. Але нині людські відчуття вловлювали щось інше, незвичне, нове. Не було вже на княжій горі жорстокого кривого ока. У пам'яті киян залишився воєвода Бусл, який умів добре воювати хозарів та інші роди Степові і відважно зустрів смерть від осоружного варязького меча. Вдячна людська пам'ять уміє відсіяти і полишити в небутті гріхи і навіть кривди, а намість вознести достойне, що варте зичливого слова і пошани. У Києві не було вже і тих всюдисущих чужаків-варягів, що накинули були на людські душі сіті страху. Київ полегшено розправляв плечі, усміхався в золотисто-пшеничний вуз, як легіньора біля доброї роботи. Тепер приходив до тями, набирав у груди холодного хмільного повітря, радів життю, і був впевнений, що це – лише початок, що попереду його чекає важливе, велике, непередбачене, огром якого не осягнути ні розумом, ні душею. І невідомо, чого в ньому буде більше – трагедій, драм чи добра, перемоги величі. Але вище передчуття підказувало, що на цій новій дорозі утвердиться його нездоланність, високість духу і правди.